за як усіх сусідів Ран уже позавойовував похід міг бути лише або на захід під зелені гори або на схід, на велику ріку вирушати у той чи інший бік на довгі роки невідомо проти кого з великою ймовірністю не повернутися назад Ран не мав жодного бажання по-перше, він не мав ще достатньо сил для таких походів по-друге, хотів набуватися з Ледою, створити новий народ. А по-третє, навіщо, він мусив собі зізнатися, що, хоча не є ще старим, але вже стомився від боротьби, напруження воєн. Він, якщо чесно, вже нічого не хоче. Його дратують люди з вічною метушнею і крім леді й ули ще, може, часом своїх синів він нікого бачити не хоче. Він нічого не хоче. Але чому так? Давно Ожеран не ставив питань, які йому допікали з надією почути відповідь від одного є, від того, хто говорить у ньому, від плата. Та й кому відповідати? Плат помер, тому хто всередині заціпило, а один є, Бог? Йому докучають всує, він самостерігався, ще нагнівається дерев'яний боуван. Хм. Дотепер святотатства ран за собою не помічав. Мабуть, платова правда була. Добре він казав про ті три поля, Після втечі зі старого городища пса, що летить над полем, він ран. Тяжко боровся просто за життя. І доборовся до того, що коли вдруге покидав уже нове городище того самого пса, він мав усе – силу, владу, багатство, славу і кохану жінку. А тепер він хоче спокою. Мабуть, це і є воно третє поле для Рана тихе, мирне, заможне життя з ледою та добрими людьми у Ледгороді. Але перш ніж переселитися туди, йому треба дати лад військові та рангороду. Замість вести військо в новий похід, Ран придумав ось що – він розіб'є його начоти по кілька десятків і порозселяє по всіх громадах, які платять Рангороду данину. Хай вони ці військові залуги годують, а ті за це хай їх обороняють від можливого зовнішнього ворога. А якщо цей ворог таки з'явиться і числом буде значний, тоді вождь Рангорода має зібрати всі залоги, об'єднати військо і дати відсіч загарбникові. Таке сподобалося всім. Адже не треба більше ні воювати, ну принаймні наразі, ні працювати, уже ніколи. Рада напружилася, коли Ран оголосив, що хоче покинути Рангород, і постало питання вождя. Підвели голови Лок і Лот. Але Ран оголосив, що Рангород залишає своїм синам, і вождем буде старший Ран-І, коли доросте. Наразі ж управляти городищем буде громадська рада, а інтереси майбутнього вождя буде відстоювати його мати, законна Ранова дружина, шанована в громаді Гета. Лок і Лод які боялися, щоб котрий із них не обійшов іншого, залишилися задоволені і обрали для своїх залог найбагатші громади людей бика. Аж до зими ран роз'їжджав краєм, розміщував залоги і пояснював підданим громадам, як їм пощастило, що відтепер у них замешкають збройні рангородці, які захистять їх від будь-якого ворога. Запитання старого відуна громади вивірки, хто їх, мовляв, захистить від самих цих збройних, ран пропустив повз вуха. І, з поміж ощасливлених військовими залогами громад більше ніхто не обурювався. Дехто навпаки тішився, бо багато рангородських воїнів прибули на нові місця за мешкання з родинами, а це означає, що в селищах збільшиться людність, з'являться хлопчики і дівчатка. А це добре. А щодо воїнів. Тохай вони не працюють у полі, але не може бути, щоб вони не захотіли полювати і рибалити, і це теж добре. Усе йшло ніби непогано. Якби рана не тривожили близькі йому жінки. Леда хоча й вилікувалася від отруєння, проте хворіла і важко переносила першу вагітність. Переїзд у Ледгород – Домовилися відкласти до народження дитини. Ула геть не цікавилася життям. Гета, як мати майбутнього вождя Ран І поволі забирала владу над Рангородом. З усього цього ран сам себе переконував, що, зрештою, не все так і погано. Гета вгамується, коли ран І очоловічиться і запанує в Рангороді. Леда видужує, коли народить, і вони переїдуть у Ледгород. А Ула? Улу, щоб трохи розважити, він узяв із собою, коли повів залогу в її рідне селище людей Сома. Ула побачилася зі своїми та платовими рідними, вони разом поплакали, і їй стало легше. Ран запитав, чи вона не хотіла б залишитися тут, де народилася. Але Ула відповіла, що вона потрібна леді, яка невдовзі має родити. Дорогою додому Ула вже посміхалася. Ран був щасливий. Але недовго. При в'їзді у рангород на нього чекала жінка, одна з тих, яких він залишив доглядати леду і, опустивши голову, промовила, що з Ледою зле. Ран зіскочив зі стомленого коня і побіг до платової хати. За ним бігла ула. Леда лежала на лаві, довкола неї тупцювали жінки. Побачивши Рана, вони затрусилися зі страху. «Що?» – закричав з дверей Ран. Жінки ще нижче опустили голови. Ране, вони бояться, що ти їх покараєш, сказала йому на вухо захекана Ула.